і не трапляється чувати з народних уст прислівника «щоденно», дарма, що прикметник «щоденний» дуже поширений. Оце такий мій щоденний наїдок. Чи не забагато в нас однакових прислівників, дуже схожих між собою, що означають до одне поняття? Таке явище навряд чи збагачує мову, вносить плутанину, коли постає питання, як краще сказати «щодня» чи «щоденно». Мабуть, слід додержуватися слів, що живуть у народі, залишивши слова типу «щоденно» для тих випадків поетичної творчості, коли ритм вірша потребує саме цього слова, як це бачимо в наведеній цитаті з творів течини». Прийменники «у», «в», «до», «в», «на». Інколи виникає питання, який прийменник треба ставити «у», «в» чи «до». «Я поїхав у Київ» чи «я поїхав до Києва». Вихід у місто чи вихід до міста? Взагалі, коли мовиться про рух у напрямі міста, села, селища, тоді треба ставити прийменник «до». Через кілька днів ковпак вилетів до Москви, Вершигора. Коли йдеться про дію чи перебування в чомусь, тоді слід користуватися прийменником «у» – «в». «У Києві на риночку, ой, пив чумак горілочку» – народна пісня. Якщо мета руху в певному напрямі супроводжується ще додатковими поясненнями, тоді після них може стояти замість прийменника «до», «у», «в». Ми їздили на ярмарок у Косів рильський. У реченнях, де рух або дію скеровано до предметів середовищ, або мовиться про абстрактні поняття, ставиться прийменник «у». В. Він ступив у сад. Гуцало. Кидається у свою стихію. Гончар. Закрадається в серце острах Рильський. Рух до приміщення позначається дієсловами з тим і з другим прийменником. Уваливсь у хату, куліш. Смерть зайшла до хати. Павличко. Як сказано вище, прийменником «у», «в», зіменником у знахідному відмінку послугуємося, визначаючи час за днями тижня – у у п'ятницю, або зіменником у місцевому відмінку, коли мовиться про місяці року – у січні, у липні. Проте, коли визначається час за роком, треба користуватися родовим відмінком іменника, а не прийменником у в зіменником у місцевому відмінку. Ближче буде до нашої мовної традиції цього року, а не у цьому році, 1970 року, а не у 1970 році. Так само слід казати торік, а не в минулому році позаторік, а не в позаминулому році. Аналогічні будуть і прикметники – торішній, а не минулорічний, позаторішній, а не позаминулорічний. Російському вислову «дом три окна» відповідає український «будинок на три вікна», а вислову «дом в п'ять этажей» – «будинок на п'ять поверхів». Прийменник на вживають також, коли описують процес перетворення. Звівся ні на що». Прийменник у в можна чути українською мовою в таких висловах вірити в себе, вдаватися в тугу, в розпач, а також на позначення переходу з одного стану в інший. І як воно зробилось так, що в турка я перевернувся? Рулак Артемовський. Російські прийменники у та в мають між собою велику значеннєву різницю, наприклад,